Характери, методи на древното и съвременното посвещение За да разберем по-добре изложеното в Апокалипсиса, който, както казах, ни показва преживяването на един християнски посветен, трябва да си припомним, че човек не е само едно физическо тяло, а се състои от четири члена – физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и разумна душа или аз. Когато е в будно състояние, тези четири члена са заедно. Но по време на на странното тяло и душата и ляза излизат от тялото, а в леглото остават физическото и етерното тела. Етерното тяло около главата излиза извън физическото тяло като едно малко лъче изпускане. Докато по-надолу в тялото то става мъгляво неясно, и се съчетава все повече с физическото тяло. Денем физическото и етерното тела са проникнати, обвити от астралното тяло, което ги надхвърля на всички страни в яйцевидна, елиптична форма. Светлинни лъчи изпускания го прекосяват, идващи отвън, които изглежда да се събират към центъра. Това астрално тяло е пресичено непрекъснато от линии, фигури, лъчи, а понякога от мълнии, от един сбор от явления, които правят от човека едно видение светлинно и променящо се. Астралното тяло е изражение на влеченията, инстинктите, желанията и страстите. Всичко това така се отразява в астралното тяло, дори до мислите и представите. Ясновидецът вижда в астралното тяло да се отразява всичко това, което преминава през душата, от най-низшите инстинкти до най-възвишените идеали. Най-сетне, за да се опише азът, четвъртият принцип на човешкото същество, трябва да си представим различни видове излъчвания, събиращи се от всички страни към една точка, разположена около един сантиметр зад челото Тези четири члена на човека в будно със съзнание са заедно и образуват едно цяло вечер, когато човек заспива, физическото и етерното тела остават заедно докато от тях се отделят астралното тяло с душата Саза Астралното тяло е като един облак, който се образува Астралното тяло плува над физическото и етерното тела, като един вид мъгла, с спирална форма, докато азът изчезва почти изцяло в безкрая. Когато човек влезе в пътя на посвещението, тези четири елемента на човека постепенно се преобразяват и отношенията между тях се изменят. Но ако човек не дава друга храна на своя дух, освен това, което съставя днешния текущ живот, той не може да встъпи в пътя на посвещението. За да влезе в пътя на посвещението и да достигне до посвещение, човек трябва да се подготви във времето на състоянието на будност, подсредством упражнения, предписани от посветени, а именно чрез съзерцание. Размишление и съсредоточаване. В един от съборите 1919 или 1920 година, учителя говорейки за нарядите, които ни дава, казва, че те са път към посвещение. А нарядите, които ни даваше учителя, бяха молитви, песни и размишления върху стихове от писанието, с което ни посочваше един естествен път за съзерцание и съсредоточаване. Тези упражнения са практикувани във всички школи за посвещение. Те се различават само в следното. В твърде старите школи те са имали най-вече за цел да култивират силите на мисълта. По-после, с постепенното доближаване до времето на християнството, се е търсило на първо място развиване на емотивните сили на душата, най-после сидването на сцената на културата на Западна Европа. Са се стремили преди всичко към развиване на волята, което е резултат произведение от дейността на ума и сърцето. Школите тук са се стремили към хармонично развитие на ума, сърцето и волята. Като се наблягало на волята, чрез която се прилага, в живота това, което умът и сърцето са постигнали, това са кройцерските школи, защото това изисква съвременното състояние на развитието на човечеството. И за това учителя, говорейки за различните видове методи за работа на ученика, казва, има три вида методи, с които са работили в окултните школи – методи на волята, методи на ума и методи на сърцето. В различни епохи са работили с различни методи. Ние, казва учителя, работим и с трите вида методи, защото това го изисква съвременното развитие на човечеството. Макар и да има известно различие в характеристиките на тези методи, било, че те произлизат от източните мистерии, от египетските и петегорейските школи или че те имат за база Евангелието на Йоанна, това, което е общо в тях, е, че те търсят да упражняват влияние върху човека в състояние на будност. Този, който се, се средоточава върху определени стихове от Евангелието на Йоанна или от другите свещени книги, или от беседите на учителя, от 5 до 15 минути дневно, запазва въздействието на това, когато заспи, и върху неговото астрално тяло, което е излъчено от физическото тяло. Изменението на астралното тяло от дневните медитации се показват през време на нощта. Това тяло добива различно оцветяване, и неговите органи постепенно се оформят все по-ясно. Както физическото тяло има органи за виждане и чуване, така и астралното тяло се организира полека-лека и създава своите органи. Но образуването на тези органи в астралното тяло още не правят човека ясновидец, но човек започва да добива малко съзнание през време на съня. Един духовен светилник се образува в недрата на цялостния мрак, в който той се е потопявал по-рано. Това, което може да възприеме тогава, са чудноватите картини на растителния живот. Това са първите стъпки на едно начеване на ясновидството. Там, където бе царувал пълен мрак на съзнанието, се появяват като в сън реалностите, които вземат растителни форми. Много от образите и картините, описани от митологиите на народите от древността, са били съзерцавани по този начин. Така се е зародило и описанието на рая с дървото, запознаването на доброто и злото, и дървото на живота. Това е резултат на едно астрално виждане. В мистериите, представящи християнската ера, кандидатът в течение на доста дълго време е получавал наставления за организиране на духовния си живот, в течение на което време той е придобивал знания, които съответстват на това, което днес наричаме окултна наука. След това той е бил готов да получи античното посвещение, което се е състояло в отпечатване на изработените астрални органи върху неговото етерно тяло. За тази цел ученикът е бил приспиван в продължение на 3,5 дни в сън, подобен на смъртта. Ученикът е бил поставен в едно тясно помещение, подобно на гробница и потопяван в дълбок смъртен сън. Или пък е бил привързван към един кръст с разперени ръце. Нещо, което е било за получаване на състоянието, което се е искало да се произведе. През време на този сън, подобен на смърт, етерното тяло е почти излъчено от физическото и астралното тяло, заедно с всички органи, които то, е изработило вече в себе си, могло да се отпечата върху етерното тяло, и с това се е извършвало просветлението или иллюминацията на посвещението. От този момент насетне ученикът става посветен, познаващ духовните светове. След като го събудят, той си спомня, че е съзерцавал нещо, което той по-рано не е срещал никъде. В миналото човек не е притежавал индивидуален аз, но той е бил свързан с груповия аз на народа, на расата. И обикновените хора не са могли да виждат тези групови души. Само посветените са виждали груповите души и са влизали във връзка с тях. Индивидуалното съзнание се е развило постепенно от груповите души. Окултната наука твърди, че има четири категории групови души, които се представили пред погледа на ясновидеца под четири образа. Образ на Лъв, на Телец, на Орел и един образ подобен на човек. Силите, които стоят за тези образи, последствие формират и организират физическото тяло на човека с неговите четири главни системи. Силите на образа Човек организират главата с мозъка и нервната система. Силите на образа Орел организират белите дробове, силите на образа Лъв организират сърцето с кръвоносната система. Силите на образа Телец организират стомашната система и свързаните с нея системи и органи. Ясновидецът вижда тези четири групови души, произлезли от един общ елемент, едновременно човешки и божествен, слизащ към земята. Така ясновидецът посветен вижда да се появяват от безкрая тези четири групови души, да се отделят от едно общо, което е от съвсем друго естество от това на появилите се образи. А короната, която ги укражава, е била някога символ на зодиака с неговите 12 знаци. Посветеният не само вижда тези неща, но чувства, че и сам той се разлива в цялото пространство и се намира в тях. Той се идентифицира с тази картина, с реалността, която е символизирана от зодиака с неговите 12 знаци. Той вижда силите, и съществата, които са формирали неговото физическо и етерно тяло и ги пазят всяка нощ. Тук трябва да кажа, че астралното тяло е свързано с нервната система, а азът е свързан с кръвта, с кръвоносната система. От техните сили се пораждат и поддържат нервната и кръвоносната системи, и когато те напуснат физическото тяло, то би се разрушило, ако божествените същества, които са ги създали първоначално, не влизаха в физическото тяло, за да го пазят от разрушаване. Физическото и етерното тела, оставени сами на себе си, както е случаят по време на сън, могат да водят само вегетативен живот. Затова през време на сън човек е несъзнателен, както е несъзнателно и растението, което е съставено само от физическо и етерно тяло. В това време азът и астралното тяло са в духовния свят, които също се намират в състояние на несъзнание, понеже от непосветения човек астралното тяло не възприема никакви впечатления, защото няма органи за това. След като посветеният вижда четирите животни дъгата на зодиака, който ги обкръжава, той вижда един подобен на сина човечески, опасен с златен пояс. нозете му като разтопен метал, косите му бели като вълна, бляскав огнен меч, излиза от устата му и той държи в ръцете си седемте звезди, планети. Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий и Луната. Фигурата на Агнето посред четирите животни съответства в античното посвещение на петата групова душа. Тя е която трябва да дойде. Тя е съществувала само в зародишно състояние в древните времена и ще се прояви в истинския се вид по-късно под името Син човечески, който управлява звездите. Този процес на посвещение, който скицирах много накратко по-горе, е представен в Апокалипсиса последния начин. Откровение от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоанн. В Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас като от траба, който казваше. Каквото виждаш, напиши го на книга и прати го до серенте църкви, до Ефес, до Смирна, до Бергам, до Тиатир до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия. И обърнах се да видя този, който ми проговори и като се обърнах видях седем златни светилника. И всред светилниците видях един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите с златен пояс. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг и очите му, като огнен пламък и нозете му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена а гласът му беше като глас на много води а гласът му беше като глас на много води и имаше в десницата си седем звезди и от устата му излизаше меч остари от двете страни и лицето му светеше както свети слънцето в силата си. И като го видях, паднах при нозете му като мъртъв, а той тури десницата си върху мене и каза Не бой се! Аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето живея до вечни векове. И имам ключовете на смърта и на ада. Напиши прочие това, което си видял и що значи. И това, което има да стане подире. Тайната на седемте звезди, които видя в десницата ми. И седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви. И седемте светилника са седемте Църкви Първа глава Първи 10 и 20 стих Това е първото видение на ясновидеца, който прониква във висшите светове. Той вижда човешкия син, първородния, първообраз на абсолютния дух, който държи всичко в десницата си. Той му дава нареждане, какво да пише, до църквите, които са седемте културни епохи, на петата раса. На тях ще се спрем след малко. След това в четвърта глава дава видението на седящия на престола, четирите животни, 24 и четирите старци и дъгата, която обкръжава престола. В египетското посветител на Таро първата картина е наречена Озирис. Тя представя най възвишения бог, Безкрайен и вечен, неизговоримият, никога изцяло разбран. Той е представен като мъж в облекло на мак, т.е. познаващ вечните закони и владеещ ги един знаещ. Той е заповядва на небето и осъществява на земята. Така той е олицетворение на първоначалното божество, на Създателя, от когото всичко е произлязло и към когото всичко пак ще се върне, чиято ръка достига навсякъде, чието око вижда всичко, чието охо чува всичко, който е всемогъщ и всезнаещ. Той е също великият законодател. Със своята мъдрост, Той е установил законите, които владеят и запазват творението. Това е видението, което Иоанн е видял. Това е първото нещо, което всеки истински посветен ще види, когато проникне в духовния свят.